Вікторія, обробляючи операційне поле йодом, часто згадуватиме своє забите коліно і сивого Макара Петровича. Тільки доброю чарівницею тепер стала вона сама. Її захоплення медициною почалося із захоплення старим добрим сільським фельдшером, першою людиною, яка її пожаліла. Що він їй тоді говорив? А він зачесав своїм гребінцем її розкуйовджене волосся і промовив, що з тобою сьогодні, Вітусю? Ти завжди така чупурненька, охайна, любо глянути. Що трапилося? У цьому білому храмі брехня, здавалося, залишить чорну пляму. І Віта сказала правду. Я хотіла стати такою, як усі. Але у мене не вийшло. А навіщо тобі бути, як усі? От бачиш, я вбраний у біле. Ніхто так не одягається, тільки я. До бруд, сміття, болото, а поблизу мого будинку чисто, виметено і всередині порядок, біло бо тут медицина. Він підніс палець у гору, як священник підносить хреста. От тільки Віта священника ніколи не бачила, і тому ця казкова постать у білому, що наче благословила її на якесь особливе білосніжне життя, закарбувалася у пам'яті. Коли виросте, вона збудує собі інший, не схожий на теперішній світ. Він буде білим і чистим. Там пануватимуть співчуття і ніжність. Жодного бруду, злості, брехні, ненависті вона не пустить у той стерильний, знезаражений від злих почуттів, чарівним йодом добрий, кришталевий, прозорий простір». З руками вона дофантазувала нові риси цього світу, добудувала до нього приміщення з білосніжними меблями і блискучими інструментами, конструювала різні прилади для простого і безболісного лікування хвороб, на які страждали люди довкола, населяла той чарівний шпиталь майбутнього ліками, лікарями, сестричками, санітарками у кольорових халатиках, і головною у цій дивовижній споруді бачила, звичайно ж, себе. Та реальний шлях до медицини виявився довгим і зовсім не таким чистим, як мріялася. Ще у школі Вікторія без будь-чої допомоги зрозуміла. Її краса, про яку щодня торгкотіла мати, не лихо. Не біда, як вона вважала з дитинства, не прокляття, яке відвертає від неї подруг, а зброя. Так-так, гостра зброя, супроти якої безсилі усі, хто носить штани. Ну і нехай собі дівчата оминають її і не беруть до своєї компанії. З хлопцями і з однокласниками, особливо з тими, хто старший, можна чудово дружити». А ще їх можна змусити служити собі. І вона спробувала. Спочатку в дрібницях. Далі більше. У старших класах за одним порохом її брови хлопці були ладні у казан з окропом стрибнути. А у восьму класі сталася біда. Катастрофа. Вікторія почала рости. Спочатку це було не дуже помітно. Та коли у вересні її клас, тепер уже дев'ятий, вишикувався на уроці фізкультури, Віті довелося стати першою. Всіх переросла. І дівчат, і хлопців. Ой, куди ж ти ростеш, лишенько моє? Лементувала, не встигаючи відгинати й без того куці за останньою обов'язковою для всього жіноцтва модою.